5 d'abril de 1976, la dictadura agonitza. 29 presos polítics escapen de la presó de Segovia. Formen el grup 24 militants d'ETA Político Militar i 5 catalans integrants del FRAPS, el FAC, el MIL i el PCE. Oriol Soler Sugranyes, militant del MIL, és abatut per un tret de la Guàrdia Civil al bosc de Sorogain, Nafarroa, a escassos metres de la llibertat, la frontera amb França. Aquest esdevé el fil argumental del documental de Segovia Big Band, Conversaciones con sus protagonistes, un documental dirigit per Gemma Sirraíma i realitzat per Joan Rosell. Al tráiler del documental, la directora explica com va sorgir la idea de realitzar aquest projecte. Escoltava sovint com la meva família parlava d'un tiet, l'anarquista Oriol Soles Sobranyes. Vaig voler saber més sobre les circumstàncies de la seva mort arrel de la fuga de la presó de Segòvia, organitzada pereta Pareta Político-Militar l'any 1976. La meva curiositat i el meu interès m'han donat l'oportunitat de conèixer les històries dels companys i companyes que compartiren amb l'Oriol les seves últimes hores de vida i acostar-me d'una manera molt pròxima a una petita part de la història d'Euskadi. Serraíma i Rossell han utilitzat el recurs de l'entrevista per teixir el fil narratiu sobre el qual gira de Segovia Big Band. Com a punt de partida, els autors reconstrueixen les motivacions que van empènyer diversos joves bascs a integrar-se a ETA. Seguidament, es relaten les fases de la fuga de Xegòvia, en la que tots els protagonistes van participar. El cessament definitiu de l'activitat armada d'ETA i l'incipient procés de pau engegat a Euskal Herria conformen l'última part del documental, on es reflexiona sobre la resolució del conflicte basc de Segovia Big Band, esdevé una eina per enderrocar el mur de l'oblit construït durant la transició espanyola, com explica Serra Ima. Bueno, jo crec que ha contribuït molt humilment a portar un, un document històric per al memorial democràtic de, del, del passat de la transició i els últims anys de la dictadura. Per no banda d'això i per altra, sobretot l'última part del documental contribueix a fer reflexionar la gent sobre un conflicte que, que només... Travem informació a través dels mitjans convencionals i a vegades no et fan reflexionar sobre certes coses que veient aquest documental pues, se t'obren més portes. El documental ha sigut finançat mitjançant la plataforma de micromecenatge Berkami. De Segovia Big Band es presentarà el 25 de juny a les 19 hores a la Universitat Ramon Llull, carrer Valdonzella, 12. L'entrada a l'estrena serà gratuïta. Podeu trobar més informació cercant la pàgina del documental al Facebook de Segovia Big Band.